ال لا قالو المراظمة پية والمررااض د فص هما آدممو س کو بماهُ لوفرې زستان لا کار بين نه همما تمامون فيفاال پ غرض د شار د دا خبره ذکر کولې چې دا نوکار فیهما الہ الا الله لا فصداتا دا آیات شریف په اعتبار د ظاهر سره دا, دا برهان دی د پیښه برهان کته قرآن کې کوبوتلامه تعالی وجر منازمی قطعی پکاره و یدل تکم مولاظمه قتیرا کړه مولاظمه سره قسواله هارا شی کد whatsoever شي الیہرا شي نو خامہ قابتی شی فساد کته مامه سوال کې چې مراد د فساد نه فساد تل <سؤال> فل مراد د فساد نه حساس دی نه امکان دی نزله منه مراد د فساد نه حساس تل او نه د امکان دی د فساد ته ترجمه یو بل فل فساد ته یو بل امکان د فساد ته درم دا آدمې ت کوون یو ش دل ل د سره پیدا می شي یو ش دل نه د سرهته ف ه یو ش نه سره یو چې دا د سره <تحدث> <متاز> <مختلف> پی... نو د سرهړو پیدا شي دی ته ویل کېږياعدمې س کوون دی ته ویل کېږي شي نمولا نه ده خبری تا سوچ دوا عدم تکاون یو خوشی ای او بیا فاسد شی یو ده سره بیدانی شي یو ده سره نمولا ازموی ست عیده که دعا لیه راش شی بیا فساد رازی خو بالفعل بل امکان د فساد نه عدم تکاون عدم سی شی فساد طمانه ده عدم تکاون داز اسمان بدر سره پیدا نه وی زماکه بدر سره یو خدا چې آسمان بر ډळे وړي شیری هغه فساد مخیا غا معنا وا اوس د سره وسی شه دی لایقان خدای وی یقال ک لایوقال ندانش کولو چې ملزمه قسایره امره فساد سره ادم تکوون دی سماتک پر شیدوه صانع انه ممکن نه په مابین دی کی پشه تمامو فاعل کولو کې به تمامه وکي لو فلن یکن احدهما الصانع يوطي امسنه شو صانع لو فلن یوجد مصنوع دستره مصنوعه پیدانه شو آغاز نه پیدانه شو تکوور شو لانا نقول لیکن دیوی کی لاو قالدا خبره متهوا لاو دا خبره چم ملازمت په کتی شیرا شایعه لانا نقول من وای چته وای کذو صانع آراشینو امکان د تمامه نه امکان د چاره نمغو امکان د سامانو پکې راځي امکان د سامانو دا نه مستلزم کېږي مګر عادني تعدد د ثانې عالرا عادني تعدد چالرا د را عالرا چې تمانو راشي نو دا به معنا خدا دی کنا چې دو ثوانه آرانل دو ثوانه چې دو نو دا چې مسلوع دې چې څنګه را لسی ن ساعتت ثانیه دي نی وي او مسروع بيان ویتنا انتفا ده مسروع سره دليل حقدا خبره معلومه چې ساعتت چالو شته او سره د نخودانامه لیدې چې مسنو دي د سره یې نہ مسنو دي بیا موي کانا مسنو دي بیا موي یاري دي اتفاق کړی او بیا رې پاوک ابتدا دی په یو سره پیدا شبی د پېن تفاده مصنوعه مارې د علامت یره تاسو پوه نشئ بیلې کچرتو ویلاره چې نو ممکن و شي تمانو د امکان د تمانو مستل امکان د چاره راغې د تمانو راغې که نو یوم صانعه نه نو مصنوعه د سررانه ری د وې ساده سر فقط کوم را ثابت اشوا چې سانعانش تعدد سانعانشته امکان د تمامو د لارک په آدم تعدد سانع خدا د لاله نکي امکان د تمامو په دي خبره جي مصنوع دي د سرا لنه نقوله مونږ امکان د تمامو امکان د جگړه دنه مستجم کی کی مگر آدم تعدد چالرا او هوه د آدم تعدد سانع یاري تمامو ته راځه امکان د تمامو نمستلزم کیږي ارتفاعه چاله را مسنو لرا امکان د تمامو نمستلزم کیږي امکان د چا ست ارتفاعه مسنو نه کېدای شي چې استفاد وکړي سړي ګړي اویا هو هو تع عدم تعدد ثانیع چې دو خدایان مشته دا خبرې نه مویم کېږي انتفاته چا لره مصنور لره چې مصنوردي غوم دی مصنور د بیایان په یو موو دا داله نه على مورم دا غ و دا په لاپې نه په یو بل سوال پواريدي هغه سوال داله ماته کو که دوهلی ح را شي س را شي اړه فساد څه معنی ده ځنه تک د عالم د عالم به ستر د کتاب د ادم نه no صحرا د وجود تر نشي <مس> نو زته کوم چې د فساد دغه معنی څه ده راځه چې وایي دا معنی شو نو دا په الفیل وایي د فساد کې به ل امکان په الفیل وایو که څه وایي نو کته چرته په الفیل نو کې دې شته دی دې کړې او کبل امکان وای نو پتلانو تعالی دې بیان نه مانما چې څه کې څوم فساد شي راد آدم تکوون څه دي دا ناروا دي دا خبره در سره نو کبل پیلي وای نو ملزم نه مانم کبل امکان وای بوطانو تعالی کده مخ څه پره خ تعالی علاوه لا دغه ما چې وريدي کې ما د آدم اراده کې ااده تکوون بل پیل آدم نه وَمَنْعُمْ اِنْتِفَاعِ النَّازِمْ او منعا ده انتفاد شاہا ان اُریده بالامکان یعنی دس هم نشوه لئے چه کچر عليه آلیحا بے کچر تدواء آلیحا ہوئے نو بیابا فساد راغ لئے او تالی باطل ده یعنی امکان د فساد تشیده باطل دا خبره نه مانم امکان د فساد کو سید زکه چې نصوص په دال دی نصوص په تیری تاسو پوه شئ موندنځه ما ته هانت یو خبره راځي چې دا یو خبره ده چې تین ده د درست زکه ته خو فصاد فت. دلته فساد وړاندې مانه چې اولل د سره موجودی شه باندې وي د سره نو کته وې فساد کلڅوې بل پن نو دا خو نه من زمکه کې اتفاق دی کولی او زاس څنګه وای چې نا دا مننه باندې امکان د چاره زکه امکان د فساد شته سم امکان د فساد دا خو ابتدائاً خبره وپدای شي اغه یو ځله پداشي دی نو څه کې امکان د نشوالي څنګه دی امکان د یا فره پاکه زویا مچدا سری په دې خوښ تاسو په ان شې په دې باندې ګره دلهګه مغالطه ورکړه کنه دلګه څوار مغالطې د څوار په جګاوله خبرې کوي چې د فساد معنا دا کیو زل شتشی او بیان نشي دی بیا شتشی انت سې وو کته فساد بل پهلو نو کېد شي اتفاق نه کړي کته فساد امکان د فساد وو هغه نه کینې دی امکان د فساد شته زګداو رواني دی دا بڅکي هغه خطیکوا ولې د فساد کمه معنا واغسلام لازم چې به تدیدانه د فساد کمه معنا واغس آدمي تکوون آدمی مدتی <تصفيق> په اعلی سره راځو چې د فصاحت معنا د آدمی تکوون د عالم کې اولل بد سره موجود شه وای اولا اولل د سینو دی وی چې څنګه تر فصاحت پکل وای چې په سل بده راول نه موجود شه نوی نو دا خبره چې تعین نه ده قاعده شې ست دی او کته و امکان د فصاحت یعني ام امکان ده فساد نیشتی امکان ده فساد نیشتی یعنی اولاً با ده پیدا نویده امکان دری که اولاً ده پیدا نویده دست فساد ویمان نه دیده که اسمانو نوی روز تو روانی گیر در روز تو خبره خبر نیشتی کنه خبره خو بچا کنه اون رو نشده نو بهر حال حضر ما خبر فریده و دم رکار د چ دم د سیوی بس چې یا وجر ملازمي صحیح نه ده او یا قدام تعالی یقینی نه بیا په ظاهری خالی شی شعرت النصره حكم نما ظاهری خالی عبارت النص حجه اقنايده ابرهان د ور کی کشش دی شي خالي فایل كيل فایل كيل غرض شرح عبارتنا اګه سوال مولانا سوال پهدي دی ته وایي چې دا ما کارهستې معلهتون الله اللهله فته تاسو ما تهې چې دا په اعتبار د باره ن سرهتی ش دی حت ناي دی د پ په اعتبار ته ظاهر سره د سره خووجت نه دی نهپور هاان نې ش دی نا یوم نه دی دواړه نه دی یو قدر نه مخکې خو دواړه هم نه دی ول نه دی ځکه نه دی چېدي ک کلې م لاله راغلله کلمره چاره الله د الله را حل دګي کلمره چاره الله او لو را دي لپاره د انتفاضه ثاني په سبب د انتفاضه او د انتفاره ثاني په سبب د انتفاره او خو په ماضی کې په کوم کې کې په ماضی کې یعنی په ماضی کې دا ځمه خبره ځکه نشته انتفاض اوله نشته په ماضی کې او حالان کی د څه دلیل ول پکاره دي چې په ماضي کې تعدد نشته کده څه دلیل کینه په ماضي او نفل په الحال نه استقبال کې تعدد نشته څنګه دلیل ول پکاره دي چې په دریو واړو زمانو کې څه نشته او حالان کی د دله خدا معلومیږي چې په کمځه کې نشته په ماضي کې زکه الله راضي لپاره ده ارتفاع ثاني په سبب د ارتفاع دا ول خو فچا کی تا کوئ شوکان نداف دستر دلیلن سینا دے دل اوکار فیهم آلی عطل اللہ اللہ فصدتا دا دستر سیشے لے دے دا حجت دے دستر دلیل دے دانا برحان دے دستر سیشے لے اکرائی یعنی نا یقینی دے دستر زونی دے دستر کلیمہ را چارا غلنا اوکرن چی کلیمہ را چارا اشتی دلاغ را اشتی دلاغ را اشتی لاغر آدین په سبب دا انتفاد آون کو پا کم دے دستر وراسی وراسی نده اراضي جواب کوي چې نن دلته کې دا نو چې کم دې دا لوی استدلالياره دا أغلب لغوی خریجی نه دی کوم چې تاسو دا کړل په نحو کې دا کم لاو دی لوی استدلالياره بلوی استدلالیه کې دا قانوني چې دا ما بعد په ماقبل دليلي ما بعد په معقا بر ص د دلته کې د اعدمې فاد پهاعدمې تععادود دلیل دی داعدمې فساهاعدمې تع دو د بانې سره دلته اوس انتفار ساي دوج انتفااد اول نه ده انتفااد اول دوج انتفاار ساي نه ده انتفاده اول یا لکه د اول... دمې تعاد م ته خاموم دی آدمې فاد منته خملووم دی آدمې فاد منته خملووم دی نو چې کمم معلومغ به دلیل نو انتفار ان چه فاده ول شوته وجر ان چه نو دا انتفار چه فار دلیل شو په انتفار چه فاده دا بنده دا نو دا لوي خارجيه لغوييره او قطال لوي تي استدلالييره سکه دا, دا, دا خبره به مقام تي علل م حاضر کې ځانتا نو لو پس نور قسمه له پسوق قسمه دا ځکه مختصر کمه ده همدغه تشريحه پسوق قسمه يا تواي مولانا اللوي خالي يا تواي اللوي وسليا لبس لك اين وسليا بيد لو استمرaria لو لم يخف الله لم يعصي لو لم يخف العالم كده هميشه الله لا يريدنا دو مخالفاتنا بولين دبا سنقوله ندي استمرارية سوقت ملوث ايو تواي الذي خارجيات او الذي لغهيات اغادي تواي كي انتفاد دا ثاني دا انتفاد او اندا لكا لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود دا انتفاد الثاني انتفاد النهار لو کارت الشمسو نو که الشمس نهار بستی نو یو لو رازی انتفاد ثانی بس اب افد انتفاد جابانه انتفاد ثانی دادویم جی منتفی ها. نو اول بستی شي من نه نه حات منتفین والا با منتفین الپخارث کی جرز نه نو دا د دی وجری چې پخارث کی طلوع شمس نه پخارث کی طلوع یې نه نو انتفاضه ثانی پخارث کی دا د وجد انتفاضه اول نه خو پخارث کی د سموایا چې انتفاضه ثانی دلیل دی په چابانه نہ انتفاضہ اول دلیل دے پے تفار طالبان اس پر چل کی د سمو ها انتفاضہ اول دلیل دے پے تفار نہ انتفاضہ اول دلیل دے پے تفار طالبان پے انتفاضہ ثانی کی فساد کی دلیل و دوجہ د انتفاضہ اول کو خارج سی ول انتفاضہ اول زکہ د غنوی دلیل نهوي لې خاارجیا کې چې د اول چې نو دا م... اه... سبب بی. او دا ش مسبببي اول سببي نه او دا دو ش نو ته خوددې وای انتفا د سالی انتف ده مصبه د سبب نه ده دا مسبب ځ کي نو دا یو اسباب نویسا دا یو حرارت، حرارت، شمس، نار اسباب تی که نگی دا یو مصابب خصم کیجی جانه دیره اسباب کره شی کنی شی کره نو دسته نشویلی چی لو انتفاد اول دلیل پر انتفاد را چا بانه خو نحنیان چی زکرکینو مطلب داره چی انتفاد سانیی خارج کې په سبب ته استفادہول د بچا په خارج شې نو د دې ته سوې لاوی یو لبی استدلالي لوي شي هغه په عکس ته دی لګوره هغه به تاسو شنوای چې تجارتانی د وجو تجارت جانا د څه بوي انتفاضاوله د ونج د انتفاده جانا د ثانینه لکالو کنه په ما له هتو الا بل تکیدانکی فصادک نشته چې تعداد نشته د سیبای کتعدد نشي زکته فصاد نشته انتفاده اول دوجره دو تفارچ انتفاده ثانی دوجره انتفاده ول نه نه انتفاده ونه دوجره د تفارچ نو انتفاده ثانی دلیل لا په انتفاده اول لکه په دی آیات شریفې د عدم فساد ظاهر دی او دا عدد تع عدد مجهول ل نو خلک معلوم راخلی او مجهول ته شيګه معلوم وای نو دې ته وی نو هر کله چمنګه د لایې تاریخیه چې د فار صالح په خارج کې دوځل تطابقا ول نه په خارج کې د د او د لوی استدلالیه په منځ کې څه واضح کړه چې لوی استدلالیه د انتفار د دلیل په انتفار سره شامل دا ول باندې یعنی انطفاظ د وجہ انطفاظ صالح نه نو دلتا که سوال ختم شو سوال ایدنی حاجب کڑیو وی تون نوحات یا خبره کوي او یا خبر غلطا مونوی سیب کما خبر کئی وی نوحات تون وی کی کلیمه دا نو رازی انتفاد ثانی دا وجن انتفاد حانان کی وی ثانی خو مسببی انتفاد اول دا سببی نو انتفاد مسبب خود انتفاد سبب دا وجنه نی انتفاد مسبب خودا زکه د یو مو سبب بیرڅکې دي لشي ورته په یو ځای کې و چې ګرمنی نشته زکه جنور نشته دا ضروري خو نه ده ګرمنی بهي زور باندې او بل شي بهي اور بهي یا به شي دی اورته دی نو او ویګور ابن حاجب وای ويګور ويته ګور زده خبره ته آیات ده او کانه تیني معانیات مل الله لقد التبدسي وکي فساتی زکه تعذمشته کا دا ضد نشته څه کچه متا چېشته دې څه بوار نو وګوره ته په دې آیات شریف کیم دیتاو وګورکړه چې آیات شریف نومدار باندې می چې کلیما ده مو لو راضی دا دا دا دا دا انتفاع داول دا وجنه استفارستانینا نو علامه تصانی رحم الله فرمای وی غریب وجټول خلکو د دې پر خبره باندې اجماع کړی دی صحیح کړي وي وشکر دې جزمو ایجاب شنوور جواب دې دې چې نو هات کیو انتفارستانی دا وړ دې استفاده ودې د استدلاله په فلسفه کې مې دی په خارې کې د په خبره نشته د واجب بیړه تداوله نشته دا شې کنه دا څه وای د اکر استدلال خبره شې بیا په ماغد منطقيانو مسلې دي چې انتفارض اول ببیواله نه ثاني د واجب ریته وره انتفادت هوله دا واجر احتجاجاله كامل بسالې دا به داد کیوای نو استدلالي کی نو د حیات شریف چی دی نو دا منطقی حواله سره دی کوم حواله سره دی منطقی حواله سره لو استدلالي هم لغت ذکر کړي د سره کوم آیته قرآن ام اسمنتیشي او د لغت نه شو شونه لغت کولی اکثر په دغه کې مستعملي او دی معنی کې مستعملي یو قدم مخ کله ما کتاب ته ما اجازه راکه یو قدم مخ خلاف شمه د دلیل له مقابل سخته لوله دل له تکه یو فل تکه کم نه نوحات وی لو راځیل کې فارست علي د وجره استفاده را نو علم اوسو مې چې په خارج کې ته فارست علي د وجره استفاده نه که دلیل خبره کې دیدیا ما انتفادا ول دوجر انتفارا چا ته ول تل ل لولاشه وګور کم ټکی کی وګور لولا راذی وجود ته چانه انتفار ثانی دلتم دا معنی ده چې انتفاد په خارج کې دوجر انتفاره چانه ده دا. داول نه ده دا په خارج نه وجود په خارج کې لکه لولا علی له هلاکه عمر کعلی نه وس ندع عمر د عدم هلاکت په خارج کې د وجود ووجود دعالنه په خارج کې د سموایا دا وجود د اول دا دلیل دی بچابانه په عدم هلاکت دا دلیل ځکه نه دی چې حضرت عمر د عدم هلاکت ټول دنیا ته معلوم دی دی باندې دلایل او ضرورت نشته په خارج کې دا عدم هلاکت بخ... وجود د علی د جناب په خارج کې پوسکنا خدای سموایا چې دلته کې پخت انتفاده ثاني په دې وجود د علی دلیل د عدم هلاکت سره مرنه دې دلیل ندي خلق او تاسو معلومه ده چې غیر خلق شوي ندي وجود علی پخارچ کے سبب دے عدم ہلاکی عمری دپارہ او وجود علی اگد دلیل نہیں دے چھا دپارہ یاد رکھیں تہفار ثانی دے وجر استفاداول نہ استفاداول پخارچ کے سبب دے استفادارہ ثانی دپارہ استفاداول دلیل نہیں پنجه خار چوان مستحدی یا چینوہ کملے فانقيله فا کڅوکو وکي مقتضا د کلمې د لوح انفاده ثاني ده په ماضی کې خو په سبب دې انفاده چا نو دا په افاده مې کې مگر د دلالت اعلی په دې خبره چې انفاده فساد په زمانه یی ماضی کې دا په سبب د انفاده چا سره ده نو مطلب دا ایا تیر د صرح حجنه شو دا سن شو په خپل قضې کې جاړې کې انا شارح وسته وې وجت اخناي ورتاوي ابو ران او تاونه موږ سره دلیل هم نشي چې زکه دې کلا و راغل لږه انتفاع پای تاریخ په صد نه انتفاع داوله او په زماره ماضی کې حالانکه موږ په رتاعد ثبتول غواړو په ماضی کې ک مطلقان قلنا او هذا بحسب اصل اللغه دا په لغوی کې دا خبر ده لیکن کله دې مستعملي دې چا د پاره به انتفاع الجزا على انتفاع انتفای جزا علا انتفای شرط مانے باج کو کمشی داخل شغه دلیلی علاج کو کمشی داخل شغه مدعی به انتفای جزا علا انتفای شرط یعنی کله لورادی دپاره د انتفای جزا په انتفای شرط د دې مطلب د دې مطلب داره چې دا اول نشته د ثانی دلیل شي په انتفای چا باندې ترحيد estrحوت ن anecd Lilian واند ان ده حلل ان dio فانت فارد تأول ارت حد من ركي تعدد أن ده حد ان عامت planner تصيبzeug هذا هي واضح من Zelda فى حد واطر اول JOE انتفار تعادد juga لتوجه د حقا tapi الس gdzieś M انتفا كان فاسد صوت كما لیک شان دې دا غوړی کنه لیک سوچ غوړی پتا څو د پوښوېته هاه کله مستعملي کې تاسو څه مادة خبرونه چې لیاوی استدلالي څه قانوني چې سفارت ځای د واجبري تفاد اول نه چې فاده اول د واجبري سفارت ځای حکومت به انتفاع الجزا پانتفارچا على انتفاع الشطي یعنی انتفاع د جزات له لې پانتفاع در اول مشته زکه تسانی من غیر دلاره تر غیر د لاال على صې زمانین په تعین د چابانې کم في قو ناګوره لو كان العالم مقدیم من کا عالمکرته چې ش نو لکانهیر غير... ل کاانه غیرره مغ به دا غیرې شو خته م ختم شووک دی عا مخلیاً او دلته تعال رخت دی لکانه غیرره مغرن داسې ش دا تعلی دي او قديما في شعر ده مقدم ده اوس کور مولانا یو مقدم دی او بل په شعره اقا تعليده یو مقدم دی او بل تعليده کېنل اوس د دې مقصد ته نه دی یاخ زمره په تو اوس او زمانه مریډه خراب شه ته هوه ګراوا لو كان العالم قديما کچ ته عالم څه نه دی بغیر څه وی د بغیر متغیر د دی معنی در نه چې دا. انقلاب ثانی د بغیر انقلاب داونه په خارج کې یعنی په خارج کې د عالم د سمو انقلاب ثانی د بغیر انقلاب چا نه دا داول چې عالم د بغیر متغیر منتصره غیر متغیر سره چې غیر متغیر سي خو متغیر شو کنه دواجه د دی نه چې لمم په مای کې تیم نهلی انتفا دثلی د غیرې موغیر انتففاار غیرې مونغیر انتفا په جا سر په مغیر سره نو د غیرې موغیر مونط پ دی غیرې موغره د دی چې قدیم نه دی انتفاره سای د واجه انتفاره غیر متغیر منتظیره غیر متغیر کی منتفی شنوو او متغیر ها نو غیر متغیر منتظیره د واجب الالتفا ده لکه د فساد منتفی ده واجب ده د واجب ده انتفار تعدد یعنی تعدد مشته انتفار تعدد نکره تعدد مشته نه پر تعدد ده کنه نه پر چاره د دل تک دې سم مثلا نه ده بلکې دل تک دا ثمن په دی اول باندې دلیل دی یعنی د اول عالم قدیم نه دې سماع غیر متغیر منتقیره څه څه وره د قدم منتقیره د اول منتقیره د وجر انتفار اچان د ثانینا متغیر منتقیره غیر متغیر, متغیر دی نو دا متغیرون نه دی د دلیل دی پا او दुसरा عالم عالم یعنی پا نو دا کم لاو د لیسیر لیک انتفار ثانی د مجر استفاده ول ندست شوخه ک انتفار ثانی دلیل شو په انتفاد اول شابه دلیل شو په انتفیا نی انتفاد عدم تغیر یی د تغیر دلیل شو په انتفاد اول په عدم قدم شو حدوث سے د شو په جامان په وال آ من هذا القبيل او د د نه د دې قبیلي ل چې د لمې لغې کل چې است سناان دلته ک د عاده چې فسان دلیل د په عادهې ت د انتفا ده اوته وجر انتفاه است نهې ده او کله اعتبا کېږي په بعضتحانو با د ی د استالو حاجب اګه په لوحات کې وایو زماره اداره څنګه انتفاع ډول د وژن انتفاع کرن لپاره چې کوم لوکبهات ځای اګه ګیر دې دا غلاونه چې لوحات کې